і вичитував те з книг та журналів. І того було досить, навіть для добре освічених людей, щоб їм щось доказати тим, що знав. А рядові атеїсти навіть не тямили нічого в тому, і при перших сутичках зі мною їм доходило, що я затвердив горішок для них, і вони втрачали охоту мати зі мною діло. Кроме книг, які мені були потрібні, і я їх мав, я виписував періодику серйозних журналів, такі як «Наука і життя», «Знання і сіла», «Кур'єр», «Ведення Всесвітної організації ЮНЕСКО», який виходив на 11 головних мовах світу. І кожний номер присвячувався тільки одній якійсь темі, що в ньому висвітлювалося та було авторитетним, признаним всіма вченими світом. А також Вокруг світа та техніка молодіж, де в рубриці Антологія та інстиних завжди публікувалося щось таке, що не могли б пояснити наука, і те мені давало дуже багато шансів обезброювати атіїстів. Виписував теж атеїстичні журнали Наука і релігія та Людина і світ, з яких узнавав, що є в арсеналі їхнього озброєння про що я ще не знав, і просив у Богом мудрості, як те знешкодити. Виписував «Людина і закон», а також мав і сім юридичних книг всі адміністративні, кримінальні і судові кодекси, чим теж можна було успішно розмахувати перед загрозами атеїстів. Хто з вас читаючих може сказати мені? То ви... «Діду покладалися не на Бога, але на свої знання?» «Відповідаю, ні. Я покладався тільки на Бога, і Бог мені давав такі слова і такі відповіді, яких я і не мислив, і ніколи подібного, і не думав раніше. А коли потрібно було, то тільки чув, як мій род вимовляв те. Але ті знання, якими я оборонявся, чи відстоював правду, я повинен був говорити впевнено, називаючи джерела, на підставі яких я говорив те чи інше. Біз чого не докажеш, бо тобі ніхто не повірить. Я поступав так, як відчував у своєму дусі, що потрібно поступати. І спокійною совістю докопувався до потрібної мені інформації. І то було теж не моє, а Боже. То він робив мене спосібним, щоб перемагати. Цей атеїст Попов багато разів був мною переможений, коли я бував викликаний у відповідні кабінети і став клекати собі на допомогу інших атеїстів І разом насідали на мене. А ті дозволяли собі безцеремонно зневажати Біблію, Бога, християнство, і мій приятель, щоб не відставати від них, теж розпочав піддакувати їм. А я обурювся і не дозволив такого, а й заявив. От що, так далі не піде. Я не змушений ні земними законами, ні небесними вести з вами цю дискусію в такому тоні з вашого боку щодо моїх переконань. Ми дотепер вели її у двох, Ніколай Федотович, бо в суперечках, як то кажуть, народжується істина, і я йшов на це ради її торжества. Але щоб хтось топтав ногами і зневажливо реготався з того, що для мене є святиня, я собі цього не дозволю більше слухати. І більше з вами говорити на цю тему не збираюся. Закон небесний, якому я підлеглій, говорить мені так. Не кидай святині під ноги людям. Там ті люди, які топчуть ногами святиню, названі по-іначому. Я знаю, що воно вам відомо, але я так не сказав, щоб вас не образило. А земний закон, якому ми всі підлегли, тим більше. Моральний кодекс комуніста теж не дає вам права зневажати переконання віруючої людини. А ви це собі безпардонно дозволяєте, вибачте. Я дверці свого боку зачиняю, і дармо не викликайте, більше не прийду. Вони заніміли, дивлячись на мене, і як мені показалося з інтересом. І після деякої мовчанки піднімається попов, підходить до мене і каже. «Никоди, Манальович, прошу вибачайте, ми не праві». А ваша конкретна заява справедлива. Даю вам чесне слово комуніста, що більше такого з нашого боку не буде. Виправляємося. Я вислухав його вибачення і сказав, якщо це дійсно так, Николай Федотович, то я вибачаю і допоможе вам, Боже, виправитися. Тому що в святому песені сказано, що все проститься людині при її покаянні, а хулана Святого Духа на святість Божу не простеться ні в цьому віці, ні в майбутньому. Майбутнє показало, що їх вибачення дійсно було правдивим. Вони вже були обережні, щоб не говорити грубощів, і наші розмови далі продовжувалися. Того часу теж, після їх обіцянки, не Грубіянити проти Божої святості, ми продовжили бесіду. Подібних дискусій було дуже багато, десь 7-8 десятків. Все те я тут не напишу, тому що є ще багато подій, які я повинен вмістити в палітурки цієї книги. Але хоч дещо опишу, щоб у вас залишилася уява, як то відбувалося. Зайшла в нас розмова про розбіжність наукових даних з біблійними з приводу віку Землі. Вони мені кажуть, по Біблії людина появилася на Землі десь приближно 6 тисяч років тому, а наука доказує, що вік Землі 5 мільярдів років. І при всій нашій обережності, при розмові з вами, щоб вас не образити по відношенню до вашої святині, як це може бути? Порівняйте одне з одним. Добре подумайте, враховуючи те, що ви знаєте з научного пізнання. І чи зможете нам щось сказати? І я усміхнувся і зразу відповів їм. Я диву даюся вашій вченості. Тут все ясно, як білий день. І немає що порівнювати. Те, про що ви запитуєте одне – з другим не порівнюється. Причому тут вік землі з часом появлення на ній людини? Це зовсім різні епохи і різні процеси. Перший – геологічний, а другий – біологічний. І якщо говорити вашими науковими термінами, виходячи з тих даних, які проголошує наука, то між геологічним початком – «І біологічним, який утворився вже опісля, потрібно було, щоб проминуло мільярди років. Так говорить наука. А Біблія щодо віку землі теж не перечить тому. Як не перечить, вискочив один з них, не витримавши. Шість тисяч по Біблії і п'ять мільярдів по науці». «Не ганьбіть себе», – відповів я. «Ви задаєте питання». Заучені з якоїсь інструкції для таких, як ви, атеїстів. І виходить, навіть не вникаєте у суть запитання, що і до чого. Так, 5 мільярдів і 6 тисяч – це дуже велика різниця. Але подумайте логічно, що конкретизує одна цифра, а що друга? Що ви баламутите воду, він далі за своє? Конкретизує вік землі по науці один, а по Біблії другий. Я побачив, що та людина неспроможна навіть логічно думати і не розбирається в научних термінах і погляну на попова, ніби запитуючи його безмовно. Що ви за слабака взяли собі в помічники, який не розуміється на такому простому і думає, що то хтось баламутить? Як воно збаламучено в його розумі? Попов зрозумів мене і каже, Лікодім Манальович, «Я розумію, про що ви ведете мову, але допомогти вам мені не лечить. Що я тоді буду взяти їсти?» І з усмішкою сказав, «Скажуть, що я з вами заодно. Роз'ясніть, товаришеві, самі». І я кажу йому, «Шановний товаришу, хто щось не розуміє, Такий дивиться на нежозумілі і йому здається, що то якесь баламуцтво. Майте терпіння. Все просто і доступно. В Біблії написано, земля була пуста та порожня і тимрява була на ній. Це було до того, як Бог розпочинав на ній свій творчий процес, готуючи її для людини. Значить, земля була вже. Але була без людей, порожня і в темряві, в такому вигляді вона могла існувати мільярди років, як будь-яка з мертвих планет, які носяться в безмежному космосі. А поява людини на цій землі це вже зовсім інша біологічна епоха, яку творив Бог пізніше, створюючи людей. І по святій Біблії цей процес Розпочався шість тисяч років тому Доказали, обізвався Попов Дійсно, щодо віку землі в Біблії немає протиріч з наукою А от щодо появи людини на землі Біблійні дані і научні далеко не сходяться Що ви тут скажете? Я відповідаю, не сходяться тому, що вчені помилилися Беріть свої слова назад, Никодим Манольвич, і не ганьбіть себе Тепер я вже кажу так вам, як ви тільки що казали нам, продовжив Попов. Не беру, тому що маю підставу, щоб так казати. А кого чекає ганьба, те буде видно. Дивно мені до краю, як це ви, всі мужні науки зі всім арсеналом знань та наукових засобів, не додумалися до того, до чого додумався я. Невже ж? Високомірно сміявся знову Попов і, усміхаючись, казав мені, ви можете з тим поділитися з нами, що ви там додумалися? Можу, кажу я. Така коротенька стежка до вирішення цієї проблеми, коли появилися люди на землі, а вчені такими довгими шляхами копошаться в мільйонах років, щоб доказати те, що таке близьке і так просто його знайти. Я відкрив Америку. Слухайте. До мого дому початайони, як завжди, принесли научні дані в періодиці, яку я виписую. І інформація двох публікацій противоречить не що Біблії, а одна одні. І обидві інформації опубліковані одночасно, тільки в різних веденнях. Воно мені так допомогло положити вас зараз на лопатки. Я просто так із села кого грамота обійшла стороною, без вищої математики, без вичислювальних машин, примітив і врахував те, чого не примітили мужі науки. Невже ж вона не бачить того, що самі ненароком викинули на поверхню, публікуючи свою необдуманість, не примітивши такого протиріччя? «Що ви там за протиріччя знайшли?» – не витримав вже другий з них. «Ось послухайте». Відповідаю. Нетерпляче слухаємо, говоріть. Говорили вже всі разом. Я продовжу. В журналі Наука і життя, який я тільки що отримав, опубліковано, що 1 мільйон 800 тисяч років тому людина вже існувала на землі в такому вигляді, який ми маємо тепер. Для порівняння, яке ми зробимо нижче. Давайте допустимо, що воно так було. Теж для майбутнього порівняння згадаємо, що кажуть єволюціоністи, що ті прадавні люди, які перетворилися з мавпів у людей, хоча вже були схожими на нас, але інтелектуально ще не були розвинуті до нашого рівня. Я думаю, що ті люди не вміли дещо іншого зробити, як ми, за браком розуму, але діти народжувати вміли, це і тварини вміють. Дуже добре розумію, продовжував я, що тоді, мабуть, виживало менше дітей через несприятливі умови життя. Але якщо порівнювати сьогоднішній приріст населення землі, який проходить через протизародкові засоби, через переривання вагітності та планування сімей, то в процентному відношенні теперішній приріст до тодішнього приросту буде одинаковий. Значить, наука стверджує, що 1 мільйон 800 тисяч років тому вже існувала людина і розмножувалася. Тепер підемо далі. В другому солідному журналі «Кур'єр»